I wanna be jaro baño bestela punto punto barrara sortillaón deía bueno stream punto marichus arerea punto punto sorttimilla barra oquerra palmón usted su eh, oso bye bye bye Bueno, e, ikus ezen bezala, ba, bueno, ez gaude beti bezala bi hastetan saioak iten, da urduan, ba, linkare, ba, ba azputez egu, eta, eta hoxe, zuzeneko gauzak. Bueno, Gaurkoan ordun ingo deus orgin jaitako errepaso bat eta horretarako, ba, orgin jaitako antolatzaiek eh, azalduko digute eguna nola juntzan. Horren hostian, Palmondo irratian negoeran berri emango dizuegu eta gero sekzio sorpresa txiki bat dakagula komentatik gute eta bestetik ere, ba, zuen aportazioak entzuteko ere pres hasi ke, nebaten bat zuen. Ilar gion duen eta gertu batu, eta hoxe, animatu! Bebe, pero todavía no son drone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 Gereba decían Pero to hicimos lo que se podía Y no se podía hacer nao Usaba prohibido por nuestra seguridad Crecimos en jaula yo creo que ya me he De callarme palabras Y que voy a desbordar Me vuelvo quizo, me vuelvo mala Por la calle de la capital por la calle calles de la capital De la capital me vuelvo quizo, me vuelvo mala Prohibeme algo pa' que lo haga la calle las calles de la capital De la capital Prohibeme algo para que lo haga Y yo me hago la tonta Pero no tengo un precio les uncebo están comiendo de mi mano alimentando mi juego están esperando que caiga que tenga algún descuido y en valor a pasarte al enemigo quieren salvarme y no saben cómo y yo me hago la tonta pero no tengo un pelo solo es un juegovo están comiendo de mi mano alimentando mi juego tan esperando que caiga que tenga algún descuido ya han al enemigo, y en valor a enemigo que salvarme no saben cómo Bona, ah, bueno, ostegunean, ja, ba, asko jakin goztuen bezala egia zan, baina ola repasatxo bat diteko, ostegunean pijama eguna izan zan eta atxaleko zazpitanatea zan kuadrinen jeitxiera edo sorrin martxa handatza e, plazatik an. Eta horren ostian, Balmondo Erratiaren onzen e, zuzenian hemendik eme ditzen. Eta, ba, oia zalduz badakau uste eta audio batez, nola juntzan, eta... Bai, bai, da horan txea audiotuko izango ez duten. Usteegunean, aurten hain berezita simboliko izandian dian surgin jari hauei aseiraman genien. Eta hortarako urtero egin izan dan kuaderliak etxiran ordez surgin martsa antolatu da. Surgin martsa handazatikaren ateazan, e, bi filaten antolatuta, metrotardiko distantziakin. Ehm berri antzear e, buelta bat eman genuen sorgin dantzako musikaz lagundu eta berriko hainbattsako alaituz. Eta e, sorgin martxabuk endon bukatu genun, eta urtero ez bertan e, txupinazoa jartu genuen. Hortarako e, ba sorgin jaitako hainbatkidek e, festeia sireamateko ditu batzuk irakurriz dituzten. Eta gero e, urtero bota izan denun. Benetako txupinan ordez, ba, txupinazo kolektio bat ingenun. Eh, esku, hanka, txalo idez, eh, txupina botaz. Azte artean, preso neguna izan duzan, eta... Ostirala. Ostirala, barkatu, preso eguna izan zan. Bueno, gaur lapsusen eguna dakagu. E... Eta, bueno... Txaldatxurrera irtera izan zan goizian eta zortzitan manifestazioa izan zan. Horren inguruko audiantzun baino lehen, musika pixka jarriko deu. Bueno, hago ba, ezeko bate zerritan geliteu gea Okendo Plazan 15 balagun elkartu gea eta hoje barasteko sarekokea Jose Maria Gretzek izan bidea ekimena azaldu dugu. Hain zuzen Euskal Preso eta Ieslari en en oraren aurrean aurrera poso bate emateko ekimena dela azaldu dugu eta horrela Euskal Herriko biztanle kopuru a kilometrotan egitea du helburu dinamika honek. Eta horrela basorginjaiak bere aldetzoa aportatzeko asmoz ba txaldatsurrera mendirtera o andolatu dugu. Bueno, horrela ja hipodromo alderantz joan gara eta gorazko bidea hartuta lapangora abiatu gara. Horrela zubieta alderaia zubietako erraustegiarekin egin du topo. Eta bertan airegarriko Pablo Barriok ideak Erraustegiari buruzkoain badatu eta informazio emanezke go azaldu ezkeo eta baina zalpenagoen jasota berriro gorantzko bidea hartu dugu en ja chaldachor lubaketara iritsi arte Bertan, Lubaki buruzko informazioa jaso dugu, hain zuzen Lubaki hauek gerrazi bilian erekitakoak izan zirela, eta azken urtotan en, aztertzen ibili diren gunea izan dela. Baita txukuntzen lana ahondia hartu den jenda ere badagoela. Eta horrela, ja, behin Lubakiak ikusi ondoren beranzko bidartu dugu, ja, berriro, lasarte alderantz horrela behin lasartera iritsita goizando amaitzeko amaiketako onbatekin dugu xirimirin entortia pintxo onbatekin larun bata sorgin eguna izan zan eta tamborra da bertan eta horrein jarriko izu dugu eh, abesti baten hostean jarriko izudugu dugu eh, audioa. jalla jalla jara maala jare Yalla Ramala Ay sabes por gai ni bai a ti Sueño a Posible alda visita Ferrer aquí Valle peste muru aterori Jerusalengo por tambien deja ti Ta Gizakin haskeha Hazotzeko Gizarte hobe bat Jala, jala Ramala an beriz zortzen genuen deialdia, ilabeteko azken ostirero bezala presoaldeko manifestaziorako. Okendotik abiatu gara zumaburu aldera, eta erdegunetik buelta bat mandea gero okendomukatu mukatu dugu berero ere. Bertan Jos Maria Geretssareko kideak izotzk esan ditu, izan bidea ekimenaren inguruan. Eta bukatzeko azoletaeibonenek lanim izangoa dispetxetik bidaliitako gutuna irakurri dute. Momentunkigarria izan da, eta aritararazko alturatu dira beraien elkartasuna adieraztera. Y al alma llevan en clave están hecha pa unos pocos que lo saben me me vale esta aurea del lobo Solo quiero ser su reina de Saba, ni tesoro ni templo ni aclavo, pero si tú quieres un imperio te lo hago, pero si tú quieres un asedio te lo hago, pero si tú quieres uno frágil, toma. Hay que ver qué rara que son las personas, tú tan de Persia y yo tan de Roma, tan solo dame nuevo problema, que me arde la sangre por todas las venas, que yo te lo soluciono, mi pana. Fieles como los primeros cristianos Yo con la katana y tú con las manos Vamos a parecernos a Rómulo y Remus Nada funcionando, quiero a mi lado Nada funcionando, quiero Tan solo los mensajes que he descifrao labros y lo poco que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado Nada funcionando, quiero Tan solo los mensajes que descifra descifrao Candelabros y lo poco que he encontrado. Te sé que mucho que todavía quemos sig pregunta no sé quién di que no estamos, que no fuimos, que ya nos veremos, que mañana vendremos con las manos llenas mi me gusta cuando te revoluciona y que ve que malas que son algunas personas no sé tampoco tengo tals soluciones no sé por qué se lo toman la traición en fin te ha ido por ahí yo sigo acumulando una no y pe de noche como lo gris subiendo las apuestas perdiendo los anillos es complicado como hacerlo sencillo azul y dorado violeta amarillo estoy viendo los tolares más bonitos de Melilla de qué color lo quieres alma mía nada funcionando quiero mí nada funcionando quiero tan solo los mensajes que cifrados con te labros y lo pocos que encontraba Nada funcionan, no quiero a Nada funcionando no quiero Tan solo los mensajes que he descifrao Candelabro y lo poco que encontrar Nada funcionando no quiero mirar Igandean, ez, igandean bueno, eta igandean, muztxapelketa izan zen, eta ko partaide batzui, elkarrizketa egin zaie, eta bain orientzun gode dugu. Hau papa almandu irratia, zen moz gabiltza, bueno, ja sorrin jaiak badoa zaurrera, eta gaurtan borra da saio eukideu, egin asan oso ondo atera da. Eh, espero genuna baino nobeto Egoaldiak lagundu zigun Eta, bueno, berroita marba lagun elkartu ginean Isla plaza Lehenago lanketa txiki bateon zan, ba, bueno eh, Kantak eta lotu eh, Berez erropa egin Ba, eh, bueno Ego nahos ondas izan eta Eta primera juntzan egia esan Jende esiente elkartu ginean Espero genuna baino engeiago, egia esan E, Ostira, oi, larmat goiz izateko espreagunak baino gehiago. eta arrera osoan aukizun Eee, ibilbide osoan fijatu ginean eta jendeak ez dira ba, esango txalo hartia, baina, bueno balkoetati txalo batzuk entzun genitu aurdu nahi usten dut, kolore pixkat eman geniola herriari eta errespetu osoz e, distantzia mantendu genituen Asi dati bukera arte, eta gero okendo, noixen. E, Turmoita ernako nagure eta morai... E, ba, detalle txiki bat ekin egin unbera ekin. Ba, ez dara goera benena, ez da muera aldekiteko, baina, bueno, guzti egin un momentuaz hala. Bere ezer, eta plaz erdian jarri nituen. Li arozenak situarekin aurreskoa jozun eta eta hose txiki balima da omenaldi bat ingenion trumoita zenari trumoita arnazenari e, eta hose nire ustez izantza laoi eh tan borradan ja zaten bezala ginda daia san oso positik antolatzaillako positik geunde at ondo aterazelako eta urrengo hartuta ibeida dela bai Ea pertsona gehiago elkartu zaizkigun tamborra antelatzeko taldetsuan eta eta hixo. ondo juntan, oso ondo juntan. Oso ondo, juntzan, oso ondo juntzan, dela ondo zuen eta oso ondo juntan. Baina e, bueno, festa gaurra di Joaz eta eguneroko zeseak hoiteko. Ordun hixo, gonbiatzen zaituztegu parte hartzera dauden Bai San Perrotan baita baita, baita udan ze horren daitezkeen ekintza guztitara. Eh, lasarte horiei kolore pizkat emateko. Bueno, equipo. Ánimo eta zorionakzun lanagatik. Bueno, lapsus txiki bat izan dugu. Oh jarri dugun audioa eh tanborradan ingurukoa zan eta trumoieengintzuta den omenaldikoa izan da. Baina bueno, jarraian izango ezue murtza pelketaren inguruko audioa. Raixo Palmondo irratiko entzule guzti Gaur hemen 11.000 durea hogeita zortzigandea mutxapelketa ospatzeko, sorren jaien mutxapelketa. Eta... Horrentxo egetan final kasi dira eta hor daude laubikote leian. Gaurkoan hama laubikote bildu ditugu hemen eta hoxe, horrentxe seminfinaletan batzuk aurrai joaz, Berzatutako antze hasi berri eta eanor autatzen hau. Saria ta Zariata, oi, Ah, bai, gaurko saria da Arriojanozetan bazkailoa da kuata bat. Jonpaunen eskutik. Oain jokalarin bat entrevistatuko deu. Hemendago <gülüyor> en Lander Aldazabal gaurkoan nere etorri jo lastera baino lenen gorndan kalera. <gülüyor> Zer la Ba, bai, azken nian galdit du, eta hoi, eta hoi. Ba. Porrotak ere onartu behar zira, ez da? Hoi da, hoi da, asumitutan ekangaldiko, nula, hori da. Akoparranda gehiagia, gehiagia. Ba, eba, nik uste faktura pasagula, eh. No, Baina, bueno. Kutxinez merendola hemen eukideu presente. Ta... Oi da, oi da. Rekuperatzeko kutxinez gonduz, ez? Hoi da, oi da, eta azken nian garantitxuna... Eta, ambientia, eutia, e... Ondo, eutia. Aperkaixo, zen buzi joa hemen, finalerdiak. Hemen daude Julen Bermejo eta Porro. Jokin hidalgo da Zamora en contra. Nola ikusetzu Jokin partida? Bastante errexi. Errexi. Aureko bila bezala. Aureti zuazte? Bi utx. Bi Jokin da Zamora. Porro eta Berbejo, una errebe eta begi bila dituzte? aurreko urteko txapeldunak, Zike, agian favorituak zinean, baina nintxe bertan piu txo galtzen. Acerre da, bigotea. Eta... Zai, Julen? Julen urruzola hemen. Baur, neuz joan zarete kalera. Ba, ehm, ja... Kuartos eta ja, bihutxirazte egin doazela. Bizo nako, remontan dira eta... Bai, bihutxirazten hasi, tagaldu. tagaldu bai. Bai, uste zenuen ja zina dela zinatela, baino... Ateak horren uzko baino, Bai, ze pasak. Zer, hiri guzti... Resaka behitza gara. Bai. Hinegin zinat, jolazten? Iraitz egin, Zure kulpa iraitzena, talianak... Zer, hiri guzti, bion altetik ez teura ondo komunikazio falta. Bai, hiri guzti, izatzena. Onda, onda. Bueno, va la idea. Oraintz etxabelketa. Bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin. Onota dena. Eskerrik asko Palmondi Errati ai 40a erresago pasarazteagaitikan eta Ode! Ode! Ya está. Eta bueno, jarraian, eh ausnarketa eguna izandanez gaur, ba horren inguruan hitz egiteko parte lleva dago hemen eta beraria emango diogu hitza. Kaixo, ba bueno, asteko gaur Beñat Iriondo etorri zegu e sorgin jaien sorrera iburu zu zaiteko. Ze azkenen bera urte askotan sorgin jaitan ibilitakoa da eta bueno, ba pixa daserako urte horiek nolakoak izantziean azaldu dugu. Geoindeu festen malorazioa ta au biataleta emanatu deu batetik hausunarketa, eta bestetik proposamenak. Ausnarketa idago kionez, ba, urtengo festak Orokorrian valorazio positiboa izan dutela ATA-deu, eta bueno, antolakuntzan Zalantzasko ondian harren ba, Orokorrian ekintzak ondo ATA-diala uste deu, eta bueno, ekintzak jumeak izan dian harren, ba, bakoitzak bere indarra eukidu. du. dago kionez aldiz, Orokorrian egitarauan guan ekintzaberriak sartzea proposatu da. Eta, bueno, badibiez bingo musikatua edo kuadria ezberdinak nasteko ekintzak itea. Eta, bueno, ba, urrengo urtea ibegira, urtean zehar festak antolatzeko eta festak ospatzeko gogo ahondiagoak ingaue. Mila esker zure, zure itzen gatik, eta, bueno, baitare, mila esker partartu dezuten guztiei, e, egun bakoitza itzan, laborpena eginez, benetan, eskerrik asko, eta, bueno, ba, saioan atalorekin bukatu deun arren, oaine, inguru irratia ninguru nitzeingo deu, palmondo irratia, gizemezela, hausnarketa prozesu batean dago, eta hausnarketa prozesu horretan dagoen arren, ez dago geldirik. Eta geldirik ezagola diogunean, esan nahi da, ba, adibidez, sorri adibidez egon geha, 2 ba, saiocho eginez, eta etorkezunera begira, ba, beste saiochooren bat egiteko aukera izango dugu gaude, eta horrekin batera ba, izango dezuela gure berri eta gure proiektuaren norabide berriaren berri. Eta bueno, jarraian musika pixka bat jarriko dugu, eta amaitzeko sekzio berri bat izango dugu hemen gure artean, beraz. Araitu goen eta ba hori. Beste gabe, Arramazkaren abbeio honekin uzten zaitutet.. Tapalduaren borrruka, paretaren izla Ne herriaren egarra arrotak ziren ohen parra begiradamen zoriek Begi horien historia. Andikumeiko botere oser Oi lur oi lur en elurrenea Maitean jira Chiriua noraua Liegalenta iria Berdio i siltananak i siltan Berdio She'll send an eye, she'll send an eye قوم ولا سلام كل بيضميه يطحمص واسالهم كله تمام بو وانا ما زيك سلحف الاحي بس يبوزو كبت متصند شوف والله شفت المحتلين شوف من قتيل دخلت محاكم كنت شاهد على اللي يصير كنت حالم يطلع يصالح من التخييم مسل تمثيل الانسانيه بس عمي اللي شاف الهمجيه عندي قضيه من سلاح من السلاح وانظر من Ja سهلاً لسرع الفلسطين ما تنزلت عن العودة اطلب إيه أخذوا البلاد من سببين أولهم الكارثة تانيهم ربنا وعدهم فيها بالألفين سنة ع كل حال هاتنحلل التنين الكارثة هطلطنا ونعرف وين وربها لاسمية دائعة معاني لاسمية مش لليهود احنا شعب سامي ونكنا الكارثة ألمانيا هم من يعطوهم أرض إحنا عزمنا بس بحربونا لأنه ربنا وعدهم فلسطين كل واحد بتقولوا الإسلام تطرف queriek fruto allada manava e mundura mundu non da fertilizzate che il non è nato solaritza na, vieni na. che ne spada vieni che ne spada gasaco libondo Oli-bom-doe-naste da na, na, na, na. Eta aurrera bezala, oaintxe, sekzio berri bat eukiko deu, eta bi hau, nik uste, ez daunak izango dituzuela, ea identifikatzen dituzuen. Aurrera sekzio berria. Eta gaur zuekin, asamblea de marajasetik, pasadiren San Pedro atako euraldi predikzioa. Tranchan tranchan tranchan tranchan tranchan Bueno, bueno, olasaig las Gaztek, lasai Gaztek, San Pedro tako Cristo nere aldakagu. Igual hostiralde nere pizka botako du atxaldean. Ke ba, esun bai, gero gaualde atxales igual a porua. Paco, atxales bai. A Charles ingo, ¿usted right? Eta que no wean, izango dia, noches… Noches de bohemia ilusión, bai, egonse. Oh, noches de bohemia ilusión, izango, hechegu. Eh, bai. Egon zian, egon zian, bai, jauna. San Pedro, ¿dieta? Eh, a ver, ordun. Hosti ondo, eurilla, ondo, pixka refreskatzeko. Baina es egun eurilla, azko in. Eta… <ríe> Egingo, sí, du. Siri midille, siri midille. a ver. Pizca el lío dao gao, eh? Pizca el Vale, os dure un gato gato. Os en duda. Igual la una, igual charra, ikusi gode. A ver, no la torren. San Pedro, San Pedro… Os San Pedro, eurilla pizcat. Noches de Bohemia de ilusión, egongo da. Larun batia Berua, hengo du. Oza. Igual, goizia Berua, si estaiteko igual pizcat, tripatapatu, bestela… Ni la… Bestela la caza rabartuko, desue tapa tu tripa, si está botan zanquan. Ni la ranbutean en... En dicha negon, la suerte no se, es aquí, ni Uxurvillen negon. Es de aquí, no Uxurvillen. San Pedro... Bajo... Juan San Pedro pasan día ya, o sea. Ale, pasatako San Pedro en... Pasatako... ...Presio y azenda. O bien nera Es que... Uxurvillen negon nintzanda. Ah, caray, yo. Ah, caray, yo. Paco Kuleao. Paco Kuleao, joder. Ori Beti egon zan, Hostialian, Paco Kuleao a tope, Gonzán. Igande... Hostiala la rumba, ta, ¿Nun gau Paco. Gaur la Gaur la rumba, ta. Gaur la rumba, ¿tá? Gaur la rumba, ¿tá? Eta igandean, ba... Hostiala, ¿tá? Tendu... Esa tendu un un besela. Sol y buen tiempo. Sol y buen tiempo, mañan. Sol y buen tiempo, Betty Eta hola, coste, Ozer. Eta... A por Ga Gaur, ¿zer da? La rumba, gaur... tía, ando... Gaur, ¿igande, ya? Está. Baina ikan dian ze gura al diagisunt. Gaur da, da pinchopote, tu! Gaur pinchopote, berriro! Es... <gülüyor> Me kagoen dios... Au, ah, au... Ah. Hustia! Zin da etan hortik? Baina ze diteite hartikan? Hustia, Paco, zin da Paco. Paco? Paco? Paco, es Coldo! Coldo, hustia tu, Coldo, ertzaña! Hustia, kuida! Hustia, kuidao! Hustia, no, kuidao! Cuidao, Coldo, ertzaña, atorela! A ver... Ah. Berriro en bensagote, galian! Barkatu baino nierde izautaritik ateratzen. Atari, it's nice, no leongo naizkalean. A ver, Atari, Atari, incluso naizkalean, no nice, eh? Atari. So... Eh? He perdido el hilo ya. Bueno. A... Distancia de seguridad, hau, hau, es, es, es sin da, Horrelagón. Es sin da, Ospatu San Pedro. Baño Baño Auserdaz a... Baño lasi gaude, kalean lasi gaude. No lasai. Hemen, sunera onduan. Baño zueturri zalako. está con su mascarilla jarrita. Mascarilla, nunao mascarilla. Fascista. Sena ez dute hipoia bere sua orpekitan. Hemen, sunera ¿Cómo que fascista? Ahora <risa> me <risa> ¡Berrino, el berrino! ¡Farsis está aquí! ¡Chin, chin! chin Paco culiao Bueno Ahora el chaco de gud Paco culiao Merino. A <risa> vuelta <risa> con güe, <risa> eh. Aún. O honestgarria da. Señor teniente, señor teniente. ¿Qué Pero quiere? Toda la gente está aquí agorpada en, en la calle, esto no puede ser, eh. Vamos. No se, a mí me han dicho de que no se puede celebrar un San Pedro ni un San ni nada, ¿es? A ver. Es Indao, relaj, gente, asco, Calián. Va, vamos a empezar con las golpizas. Vamos a resolver esto, Paco. Sí, vamos a empezar. Bye, bye, bye, bye. Au, o sea, es que no, que no, que no se puede, joder. Paco, ¿ha traído disolvente o no? ¿El disolvente? ¿Para qué? Para... Para golpizar. Sí, <risa> vale. Ah, es verdad. ¿Tengo <risa> que escucharlo? A ver lo que dice. ¡Emergencia <risa> <risa> <risa> eh, eh, de la XCODAGO! ¡Parre y TENTA! ¡Mascarilla GABÉ! ¡Distancia de seguridad! ¡Golpiza! ¡A las golpizas! ¡Horre <risa> la bucach en día! ¡SANPEDRO! ¡Venga, de la quechea! ¡Venga! ¡Al Ha ha ha ha ha yeah. Oh <I'm laughs> my God. <laughs> <laughs> hey, my God. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Eta bueno, eskerrik asko emengukin egon zaten guztioi, eta badakizu, <laughs> sorgin jaietan, ere, tente belarriak, martxan dagota, zure irratia, palmondo irratia, mil esker, agur, eta baina musika, musika pixka batez ez, eh? joan, bale, aio. Zabain, tremenda jauria pixkat. Ale, dantzatu. Pestalla, mm -hmm. ruga esu clave, la piel de gallina Something you all know Tener fiebre no es de ahora Hace mucho tiempo que empezó you give me fever When you kiss me fever when you hold me tight Fever in the morning fever all through the night Everybody everybody everybody everybody got the fever that is something you all know Yo tiempo que empezó. Ay. Hace mucho tiempo que empezó. Ay. Hace mucho tiempo que empezó. 국민iera yeah. Begiak dauzkate zein dira begi hoyen garunak kaleek begiak dauzkate zein dira begi hoyen garunak eta orain gure super gitarekin agurtzaituztegu No sé qué hacer, decime algo Leo. Hola, mejor que mala acompañada sola. Afuera y veinte tiva siendo sola. Si yo fuera vos estaría volá. Vamos a meñalar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respeto